Одинадцятий розділ, у якому Розі вчиться відмовляти незнайомцям, а Товстун Чарлі здобуває лайм. Товстун Чарлі дивився на могилу батька. Тоді сказав, ти там? Бо якщо так, то вилазь. Нам треба побалакати. Він ступив кілька кроків до квітів, які позначили могилу, і ще раз глянув. Він і сам не знав точно, чого очікував. напевно, що з ґрунту вистромиться рука і вхопить його залитку, але схоже було, що нічого такого не трапиться. А він був настільки впевнений. Товстун Чарлі попрошкував садом спочинку назад, почуваючись дурням, ніби учасник реаліті-шоу, який поставив свіжо виграний мільйон на те, що Місісіпі довша за Амазонку. Він мусив би знати. Його таточку був мертвий, як падло на дорозі, а Чарлі витратив павукові грошики на гонитву за облизнями. Десь біля вітряків немовляньої він сів і розплакався. Бо трухляві іграшки зараз здалися йому ще сумнішими і самотнішими, ніж раніше. Вона чекала на нього на паркінгу, прихилившись до машини і курячи сигарету. Здавалося, їй було ніякого. «Вітаю, пані Бастамонте», – привітався Товстон Чарлі. Вона востаннє затягнулася цигаркою, кинула недопалок на асфальт і притоптала його п'яткою черевика на плоскій подошві. На ній був чорний одяг. Видяг у старої був втомлений. «Вітаю, Чарльза». Якщо чесно, якби я чекав когось тут побачити, то це була б пані Гіглер або пані Данвіді. Кіліана поїхала, тому пані Данвіді прислала мене. Хоче з тобою побалакати. Вони нагадують якусь мафію, подумалось Товстону Чарлі. Постменопаузну мафію. Вона зробить мені пропозицію, від якої я не зможу відмовитися? Сумніваюсь, вона не в найліпшій формі. Хм. Він заліз до орендованої машини і поїхав услід за Камрі пані Бестамонте флоридськими вулицями. Він же був такий певний, що до батька, певний, що застане його живим, що той допоможе. Вони запаркувались біля будинку пані Данвіді. Товстон Чарлі дивився на моріжок і побляклих пластикових фламінго, на гномів і на червону дзеркальну кулю, яка лежала на невеликому бетонному постаменті, ніби гігантська ялинкова іграшка. Він підійшов до кулі, точнісінько такої, яку в дитинстві робив, і побачив своє викривлене відображення, що дивилося на нього з поверхні. «Навіщо тут ця куля?» «Просто так, вона їй подобалась». У домі висів важкий і задушливий запах фіалок. Дітка Чарлі Аланна носила в торбенці пачечку фіалкових цукерок, і навіть будучи солодкоїжкою, Чарлі куштував їх лише, якщо не було геть нічого іншого. В цьому домі пахло точнісінько так, як смакували ті цукерки». Товстон Чарлі двадцять років не думав про фіалки від цукерки. Цікаво, чи такі ще роблять? Цікаво, чому їх взагалі почали виготовляти? Вона там, вдалі, в кінці коридору. Пані Бастамонте зупинилася і показала пальцем. Товстон Чарлі пішов до спальні пані Данвіді. Ліжко було маленьким, і все одно пані Данвіді скидалася в ньому на завелику ляльку. На ній були окуляри, а над ними щось, що Чарлі спромігся ідентифікувати як перший нічний чепчик, який він бачив у житті. Пожовтіла оторочена мережевом штукенця, схожа на чехол для чайника. Пані Данвідді спиралась на гору подушок, і коли Чарлі зайшов, стара мирно похропувала з роззявленим ротом. Чарлі кахикнув. Пані Данвідді стріпинулась і розплющила очі, і витріщилася на нього. Тоді тиснула пальцем на столік біля ліжка. Товстон Чарлі взяв склянку, яка стояла там, і передав старій. Вона взяла склянку обома руками, ніби вивірка горіх, зробила великий ковток і передала склянку Чарлі назад. «Гідь пересохла в роті. Ти хоч уявляєш, яка я старезна?» М -м. Чарлі вирішив, що правильної відповіді не існувало. «Ні». «Сто штири роки!» «Дивовижно. І ви в такій чудовій формі. Тобто це вкрай неймовірно». «Заткнися, товстоне Чарлі!» «Вибачте». «Не вибачайся, так ніби пес, який напаскудив на кухні, а потім його вишпитили. Підійми голову, дивися на світ прямо. торопав. «Так, вибачте, тобто так». «Хочуть відвести мене до шпиталю», – зітхнула пані Данвіді. «Я їм кажу, мовляв, як вам буде сто штири, то ви заслужите вмерти у власнім ліжку. Я в цім ліжку дітей зачинала і в цім ліжку їх народжувала. І хай мені грім поб'є, якщо я вмирати піду деінде. І ще одне». Вона замовкла, заплющила очі і глибоко-повільно вдихнула. Щойно Товстун Чарлі запідозрив, що вона просто заснула, стара розплющила очі і продовжила. Товстуне Чарлі, як тебе хтось спитає, чи хотів би ти жити сто штири роки, кажи, що ні. Усе болить, усе. Мені болить навіть у місцях невідомих тим мудрагелям лікарям. Я матиму це на увазі. Не грубіянь. Товстун Чарлі втупився у стареньку жіночку в білому дерев'яному ліжку. «Мені вибачитися?» – перепитав він. Пані Данвіді винувата дивилася кудись у бік. «Я заподіяла тобі лихо. Колись давно я заподіяла тобі лихо. Я знаю». Може, пані Данвіді лежала на смертному одрі, але досі здатна була послати Чарлі погляд, який змусив би дитину віком до п'яти років втекти у сльозах до мами. «Що значить, я знаю?» – здогадався. «Може, не про все, але багато про що. Я не дурень». Пані Денвіді хвильку холодно порозглядала його крісто в скельця окулярів. Тоді сказала, «Ні, не турень, це правда». Вона простягнула покручену руку, «Дай мені ще води, отак краще». А тоді сьорбнула воду, вмочуючи в неї маленького темнорожевого язика. «Добре ж ти приїхав нині. Завтра тут буде повна хата онуків і правнуків з планами, і кожна буде переконувати мене їхати вмирати в лікарню». І всі будуть переді мною вимахуватись, щоб я їм усяке позалишала. Вони мене не знають. Я пережила своїх дітей. Всіх до одного. Ви нічого не скажете про лихо, яке колись мені заподіяло? Не треба було розбивати мою садову кулю. Звісно, не треба було. Він пам'ятав той випадок так, як пригадуються всі речі з дитинства. Трохи спогад, а трохи спогад про спогад. Він пішов за тенісним м'ячиком у двір пані Данвіді, а там у якості експерименту підняв дзеркальну кулю, подивитись на своє величезне і викривлене відображення. Він відчув, як куля розлетілася мущеною каменем-доріжкою, побачив, як вона розсипалась на тисячу маленьких скляних друзочок. Пам'ятав сильні старичі пальці, що вхопили його за вухо і витягли з двору до будинку. «Ви прогнали павука, правда?» І щела порухалася, як у механічного бульдога. «Я його вигнала, так. Я не хотіла, щоб усе вийшло так. У старі часи всі знали трохи чарів. У нас не було всіх тих ваших дів, діймо, білок і мікрохвильових печей. Але ми однаково багато всякого знали. Я хотіла тебе правчити. А то ти був такий самовпевнений, халемидник і гострий на язик. То я й витягнула з тебе павука, щоб тебе правчити. Товстун Чарлі почув слова, але докупи вони не складались. Витягли його з мене? Я вирвала його з тебе, всю шкодливість, всю злостивість, всю облудність, усяке таке. Стара зітхнула. Я помилилась, мені ж ніхто не сказав, що якщо почарувати довкола тих у кому є кров твого татка, все роздується, все стане більшим. Вона ковтнула ще води. Твоя матінка ніколи в то не вірила. Так, на правду, але той павук він гірший за тебе. Твій тато нич ніколи про це не казав, поки я малого не прогнала. А потім тільки сказав, що навіть якщо цього не поправиш, ти не припиниш бути його сином. Він хотів з нею посперечатись, сказати, що все це якась маячня, що побок ніколи не міг бути його частиною, не більше, ніж він сам, то в -Чарлі міг бути частиною моря або темряви. Натомість він спитав. «Де Піріна? «Про яку піріну ти кажеш?» «Коли я повернувся з того місця, місця зі скелями і печерами, у мене в руках було перо Що ви з ним зробили?» «Не пам'ятаю. Я стара жінка. Мені сто роки». «Де перо?» – наполіг Товстон Чарлі. «Я забула». «Скажіть мені, будь ласка». «У мене його нема». «А в кого воно?» «В каліани». «У пані Гіглер?» «Дві інші, просто дівчиська», – повідомила Чарлі Стара, довірливо до нього нахилившись. Верти «Вертихвістки». Перш ніж приїхати, я телефонував пані Гіглер і зупинявся біля її будинку перед тим, як їхати на цвинтар. Пані Бастамонте каже, що вона поїхала геть». Пані Данвіді повільно похитила цю ліжку з боку на бік, ніби заколисувала сама себе. А тоді сказала «Я ще недовго буду тут». Перестала їсти тверде, як ти останній раз поїхав. «Все, тепер тільки вода. Деякі жінки казали, що люблять твого татка». Але я його знала ще раніше. Я, як була молода і гарна, він водив мене на танці. Піде, забере мене і крутить навколо себе. Вже тоді він був старий, але знав, як зробити, щоб дівча чувався особливим. Ти не чуєшся?» Вона замовкла, щоб ковтнути ще води, її руки тремтіли. Товстоун Чарля забрав у неї порожню склянку. «Стой, штири!» Крім тих днів, коли в мене бували перейми, я ніколи не лежала засвітла в ліжку. А тепер мені гаплик. «Я впевнений, що ви деживете до ста п'яти», – напружено відказав Товстун Чарлі. «Не смій такого говорити!» – вона виглядала стривожено. «Не смій! Твоя сім'я вже і так принесла купу неприємностей. Не смій тут робити так, щоб усяка ставалася!» «Я не такий, як мій тато», – відказав Товстун Чарлі. «Я не маю чарів». Весь той спадок дістався павукові, пам'ятаєте? Здавалося, вона його не слухає. Коли ми ходили на танці перед Другою світовою, твій татко говорив із керівником ансамблю. І його часто кликали з ним співати. І всі сміялися і плескали. Так він робив, щоб усе траплялось. Співав. Де пані Гіглер? Вирушила додому. Її дім порожній, її машини немає. Вирушила додому. «Ви маєте на увазі, що вона померла?» Стара на білій постілі захрипіла і почала ловити ротом повітря. Здавалося, вона більше не могла говорити. Вона махнула на нього рукою. «Мені покликати на допомогу?» – спитав Чарлі. Вона кивнула, продовжуючи задихатися, дивитися і хріпіти, і Чарлі пішов шукати пані Бастамонта. Та сиділа в кухні, дивилася опру на дуже маленькому телевізорі на стільці. «Вона вас кличе?» Пані Бастамонта вийшла. Повернулася з порожнім кухлом для води. Що ти їй сказав, що вона так завелася? У неї напад чи що? Ні, Чарльзе, виразно глянула на нього пані Бестамонте. Вона сміялася з тебе, сказала, що ти її зазвеселив. О, вона сказала, що пані Гіглер вирушила додому, і я спитав, чи це означає, що вона померла. Пані Бестамонте всміхнулася. Сан Ендрюс, пояснила вона, Каліана поїхала на Сан Ендрюс. Вона наповнила кухоль у раковині. «Коли все це почалося, – мавив Чарлі, – я думав, що протистою павуку, а ви в чотирьох на моєму боці. А тепер павука забрали, і я це проти вас чотирьох». Вона закрутила кран і похмура на нього позирнула. «Я більше нікому не вірю», – додав Чарлі. «Пані Данвіді, мабуть, тільки прикидається хворою, щойно я звідси поїду. Вона, мабуть, вистрибне з ліжка і прогарцює спаленняю Чарльстон. Вона не їсть!» Каже, що її нутрищом через це погано, нічого не кладе у шлунок, тільки воду. Де саме вона на Сан-Ендрюсі? Просто їдь, твоя сім'я вже доста лиха тут наробила. Товстон Чарлі, схоже, збирався щось сказати, але змовчав і пішов. Пані Бастамонте віднесла кухоль води пані Данвіді, яка тихо лежала у ліжку. «Син Нансі нас ненавидить», – мовила вона. «Що ти все-таки йому сказала?» Пані Данвіді не відповіла. Пані Бостомонте слухала, і коли впевнилася, що стара досі дихає, зняла з неї товсті окуляри і поклала біля ліжка, а потім натягнула простирадло її на плечі. А тоді просто чекала кінця. Товстон Чарлі вів машину, не надто певний, куди саме він їде. Він утретє за два тижні перелетів Атлантичний океан, а гроші, які дав йому павук, майже вичерпалися. Він був у машині сам і на самоті наспівував. Він проминав групу ямайських ресторанів, коли це помітив у вітрині вивізку «Острови зі знижкою». Чарлі запаркувався і зайшов. «Ми першокласне туристичне агентство, що готове задовольнити всі ваші бажання», сказав йому туристичний агент стишеним і вибачливим тоном, яким лікарі зазвичай повідомляють людям, що зазначеної кінцівки доведеться позбутися. «Ем, «Так, дякую. Як найдешевше потрапити на Сан-Ендрюс. Їдете у відпустку?» Не зовсім, просто хочу поїхати на день, може, на два. Коли ви рушаєте? Сьогодні. Ви мене, мабуть, розігруєте? Аж ніяк. Жалібний погляд на екран. Пальці натискали на клавіатуру. Не думаю, що знайдеться щось дешевше, ніж за 1200 доларів. О, Товстон Чарліг осів. Ще клацані клавіатури. Чоловік засупів. Не може бути. Стривайте. Телефонний дзвінок. Цей тариф ще дійсний? Він накидав якісь цифри у блокноті, тоді глянув на Чарлі. Якщо зможете поїхати на тиждень і зупинитися в готелі «Дельфін», я міг би влаштувати вам тижневий відпочинок за 500 доларів із харчуванням включно. Політ включатиме тільки вартість посадкового збору. Тут якийсь підступ, кліпнув Товстон Чарлі. Рекламна акція для розвитку островного туризму. Щось пов'язане з музичним фестивалем. Не думаю, що він досі триває, але, знаєте, як кажуть, «Бачили очі, що купували» і вам доведеться сплатити, якщо захочете поїсти де-інде». Товстун дав чоловікові п'ять зім'ятих сотенних купюр. Дейзі починала почуватися копом, якого бачиш тільки в кіно. Крутим, непохитним і цілком готовим іти проти системи. Копом, який питає, чи вважаєш ти, що сьогодні тобі пощастить, або чи збираєшся ти покращити йому настрій. а Анато тим самим копом, який каже «Я стаю за старим для цього лайна». Їй було 26%. Їй хотілося казати людям, що вона застара для цього лайна, і вона добре знала, наскільки це сміховинно. Красно вам дякую. Цієї миті вона стояла в кабінеті підполковника Кембервела і казала: Так, пане, сан Ендрюс. Був там у відпустці кілька років тому з колишньої пані Кембервел. Дуже приємне місце. Ромовий піріг. Схоже на потрібне місце, пане. На записах системи спостереження з Гатвіка точно він подорожує під іменем Бронстейн. Роджер Бронстейн летить до Майамі, пересідає на інший літак і вирушає на Сан-Ендрюс. Ви впевнені, що це він? Упевнена. Що ж, це повне западло, Геш. У нас немає з ними угоди про екстрадицію. Але ж ми можемо зробити хоч щось. Хм. Ми можемо заморозити решту його рахунків і заволодіти його активами. І так ми і зробимо. Тільки користь користість цього буде, як і з парасольки, бо в нього виявиться купа грошей у місцях, які ми не знайдемо і до яких не доберемося. «Але ж це шахрайство!» – зазначила Дейзі. Він дивився на неї так, наче сумнівався, що саме він бачить. «Це не грав квача. Якби вони дотримувалися правил, то були б на нашому боці. Якщо він повернеться, ми його заарештуємо». Він зім'яв маленького пластилинового чоловічка в кульку і почав сплющувати її, стискаючи між великими вказівними пальцями. «У старі часи можна було оголосити церкву місцем притулку». Якщо лишишся в церкві, правосуддя не могло тебе чіпати, навіть якщо ти когось убив. Звісно, це обмежувало соціальне життя. Геш? Шеф ніби очікував, що вона забереться геть. Дейзі сказала, «Він убив Мейв Лівінстон. Він роками обдурював клієнтів». «І?» «Ми повинні притягти його до відповідальності». «Не бери близько до серця». «Я застара для цього лайна», – подумала Дейзі. Вона нічого не сказала вголос, тож слова просто крутилися і крутилися в голові. «Не бери близько до серця», – повторив Шериф. Він зліпив із пластилину на рівний кубик, а потім люта роздушив його великими вказівним пальцем. «Я не беру все це близько до серця. Стався до цього наче інспектор дорожнього руху. Грем Коутс – лише машина, що запаркувалася на місці для людей з інвалідністю. Але поїхала, перш ніж ти встигла виписати йому штраф, га? «Так точно», – сказала Дейзі. «А вже ж, вибачте». «Егеш». Вона пішла назад за свій стіл, зайшла на внутрішній сайт поліції та кілька годин розглядала свої можливості. Зрештою, вона пішла додому. Керол сиділа за переглядом Коронейшн-стріт та їла зготовану в мікрохвильовці корома з гурки. «Я роблю перерву», – сказала Дейзі. «Їду у відпустку». «У тебе не лишилося відгулів для відпустки?» – розважливо зазначила Керол. «Кепсько, я застара для цього лайна. О, куди ти їдеш? Ловитиму злодія». Товстоночий Чарлі подобався Кариб Ейр. Вони може і були міжнародними авіалініями, але скидалися на місцеву автобусну компанію. Стюардеса назвала його золоцем і сказала сідати, де йому припаде до душі. Він розтягнувся на трьох місцях і заснув. У вісні Товстон Чарлі ходив під мідяним небом, і світ був тихим і нерухомим. Він прошкував до птахи більшої за міста, з вогняними очима, з роззявленим дзьобом. І Товстон Чарлі зайшов до дзьоба та спустився горлянкою істоти. Там у вісні він опинився в кімнаті, стіни якої були вкриті м'яким пір'ям та очами, незмигними круглими очами, схожими на совині. У центрі кімнати був павук. Із випростаними ногами і руками. Його скували ланцюги з кісток, схожих на кістки з курячої шиї, і ланцюги ті тягнулися з кожного кутка кімнати і тримали його міцно, як муху в павутині. «А, це ти?» – мовив павук. «Так», – відповів Товстон Чарлі у вісні. Костяні ланцюги натяглися і вип'ялися павукові у шкіру, і Чарлі побачив на обличчі брата біль. «Що ж», – сказав Чарлі, – «гадаю, могло бути і гірше». «Я не думаю, що це все. Гадаю, у неї на мене плани. Плани на нас. Я просто не знаю, в чому вони полягають. Вони ж лише птахи. Невже вони можуть зашкодити?» «Чув колись про Прометея. Ем... Той, що дав людям вогонь». Його покарали боги, прикувавши до скелі. Щодня прилітав орел і виривав у нього печінку. У нього що, ніколи не закінчувалася печінка? Щодня відростала нова. Це ж боги. Запала мовченка. Брати дивилися один на одного. Я розберуся, сказав Чарлі. Я все владнаю. Як ти владнав і решту свого життя, я так розумію. Безрадісно вишкірився павук. Вибач. Це ти мені вибач, зітхнув павук. Слухай, у тебе є план? «План?» «Тобто ні. Просто роби, що треба. Витягни мене звідси». «Ти в пеклі?» «Я не знаю, де я. Напевно, в пташиному пеклі. Ти мусиш мене витягти». «Як? Хіба ти не син нашого тата? Ти мій брат? Виміскуй щось. Просто витягни мене звідси». Тремтячи, Товстон Чарлі пробудився. Стюардеса принесла йому кави, і він вдячно її випив. Тепер він повністю прокинувся і не мав бажання засинати знову, тож почитав журнал Кариб Ейр». І дізнався безліч корисного про Сан-Ендрюс. Він дізнався, що Сан-Ендрюс – не найменший з Карибських островів, але з тих, про які часто забувають, складаючи переліки. Його відкрили іспанці близько 1500 року. Безлюдне вулканічне узгір'я, багато на дичину, не кажучи вже про рослинне різноманіття. Казалось, що все посаджене на Сан-Ендрюсе проросте. Він належав іспанцям, потім британцям, потім голландцям, тоді знову британцям, а далі невдовзі після отримання незалежності в 1962 році. Ф е Гарету, який прийшов до влади, розірвав дипломатичні відносини з усіма країнами, окрім Албанії та Коно, і правив залізною рукою до своєї несподіваної смерті через падіння з кілька років тому. Він гепнувся з ліжка достатньо сильно, щоб переламати кілька кісток, і це, незважаючи на присутність у спальні цілого загону солдатів, які засвідчили, що всі вони намагалися втримати майора Гаррета від падіння, але марно. І що, попри всі їхні зусилля, він помер до пробиття єдиної островної лікарні. З довгочасу Сен-Ендрісом правив благочинний виборний уряд, і вони з усіма дружили. На острові були кілометри піщаних пляжів та надзвичайно маленький тропічний ліс у центрі. На острові були банани та цукрова трастина, а й банківська система, що заохочувала зарубіжні інвестиції та континентальне корпоративне обслуговування. А ще в острова не було ні з ким договорів про екстрадицію, окрім хіба що Конго та Албанії. Чим Сан-Ендрюс славився, так це своєю кухнею. Мешканці острова стверджували, що почали в'ялити курятину раніше за ямайців, годувати козлятину в карі раніше за тринедаців і смажити летючу рибу раніше за барбадосців. На Сан-Ендрюсі було два місця: Вільямстаун на східному узбережжі і Ньюкасл на північному. Були тут вуличні ринки, де можна було купити все, що росте на острові, і кілька супермаркетів, де можна було купити все те саме, тільки вдвічі дорожче. Колись на Сан-Ендрюсі мусив з'явитися справжній міжнародний аеропорт. Щодо користі глибокої гавані Вільямстауна Стауна, точилися суперечки. Безперечно, в глибоку гавань прибували круїзні кораблі, втім, ці плавучі острови були наповнені людьми, що змінювали економіку та природу Сан-Ендріуса так само, як вони змінювали економіку багатьох карибських островів. У розпал сезону до затоки Вільямстауна заходило до півдюжини круїзних кораблів, і тисячі людей чекали на можливість зійти на берег, розім'яти ноги та купити різні речі. Мешканці Сан-Ендрюса скаржилися, але все ж вітали гостей на березі, продавали їм різні речі, годували, доки в них уже не влазило, а тоді відправляли назад на їхні кораблі. Літак «Каріб Ейра» приземлився з глухим ударом, через що Товстон Чарлів впустив журнал. Він поклав його назад у кишеню на сидінні попереду, зійшов трапом і перейшов зліт на смугу. Було пізнє пообіддя. Товстон Чарлі сів у таксі від аеропорту до готелю. Під час поїздки на таксі він дізнався кілька речей, про які журнал «Каріб Ейр» не згадував. Наприклад, він дізнався, що справжньою правильною музикою був кантрі і вестерн. На сан про це знали навіть Растамани. Джоні Кеш? Він був богом. Вілі Нельсон? напівбогом. Він дізнався, що немає жодних причин полишати Сан-Ендрюс. Сам водій таксі не бачив ніяких причин полишати Сан-Ендрюс, а він багатенько про це думав. На острові була печера і гора, і ліс, готелі – 20 штук, ресторани – кілька дюжин. Тут було місто, три містечка і декілька селищ. Їжа? Тут і все росло – апельсини, банани, мускатні горіхи. Тут, зауважив водій таксі, росли навіть лайми. Та ну! Мовив на це Товстун Чарлі більшою мірою, щоб відчути, що він бере участь у розмові, але водій, здається, сприйняв це як виклик своєї чесності. Він вдарив по гальмах, розвернувши машину на узбіччя, вийшов, потягнувся за паркан, зірвав щось із дерева і пішов назад до машини. «Гляньте!» – прорік він. «Ніхто ніколи вам не скаже, що я брешу! Що це таке?» «Лайм?» «Точнісінько!» – таксист вивів машину назад на дорогу. Він сказав Товстону Чарлі, що «Дельфін» – чудовий готель. У «Товстона Чарлі на острові родина? Він когось тут знає?» «Власне, – відповів Чарлі, – я тут де кого шукаю. Жінку». Таксист вважав, що це чудова ідея, оскільки Сан-Ендрюс – ідеальне місце для пошуків жінки. Це тому розвінув він думку, що жінки Сан-Ендрюса мали апетитніші форми за жінок Ямайки, і вони рідше змушували тужити та розбивали серця, ніж три недатки». Крім того, вони були вродливіше за домініканок, а готували краще, ніж будь-хто на землі. Якщо Товстон Чарлі шукав жінку, він прибув куди треба. «Не просто якусь жінку, конкретну жінку», – сказав Чарлі. Таксист повідомив Товстону Чарлі, що йому пощастило, оскільки водій таксі пишався тим, що знав на острові геть усіх. Таке вдається, якщо пробути десь усеньке життя. Він міг би закластися, що Товстон Чарлі не знав у лице всіх людей в Англії, і Чарлі визнав, що так і було. «Вона – подруга родини», – сказав Товстон Чарлі. «Її звуть пані Гіглер, Каліана Гіглер. Ви про неї чули?» Водій таксі на деякий час замовк. Він начебто розмірковував. Тоді сказав, що ні, він ніколи про таку не чув. Таксі пригальмували перед готелем «Дельфільм», і Чарлі розплатився. Він зайшов досередини. На рецепції стояла молода жінка. Він показав їй паспорт і номер бронювання, поклав лайм на стійку рецепції. «У вас є багаж?» «Ні» вибачився Товстун Чарлі. «Жодного?» «Жодного, тільки цей лайм». Він заповнив декілька бланків, і вона дала йому ключа та координати кімнати. Товстун Чарлі був у ванні, коли в двері постукали. Він огорнувся рушником. То виявився носильник. «Ви забули на рецепції свій лайм», сказав він і віддав Чарлі фрукт. «Дякую», мовив Чарлі, він повернувся до ванної. А потім вирушив у ліжко і бачив неприємні сни. У своєму будинку на вершечку скелі Грем Коутс теж бачив химерні сни – темні і непривітні, а то й неприємні. Прокинувшись, він не міг їх до пуття згадати, але розплющив уранці очі з неясним переконанням, що він усю ніч переслідував у високій траві менших істот, розправлявся з ними ударом лапи та розривав зубами їхні тіла. У снах його зуби були зброєю ураження. Він пробудився з тривожним відчуттям і лишився трохи напруженим упродовж дня. Щоранку починався новий день, і ось минув якийсь тиждень від завершення старого життя, а Грем Коутс вже переживав розчарування втікача. У нього був басейн, це так. І какао-дерева, і грейфрути, і мускатні дерева. У нього був повний винний погріб, порожній погріб для м'яса і медіа-центр. Було супутникове телебачення і величенька колекція DVD, не кажучи вже про картини. Картини вартістю в тисячі доларів на всіх стінах. Він мав кухаря, який приходив щодня і готував йому їжу, економку і савдівника, подружню пару, яка приходила на кілька годин щодня. Їжа була причудовою, клімат, якщо полюбляти теплі сонячні дні, ідеальним. І нічого з цього не робило Грема Коуца настільки щасливим, наскільки, за його відчуттям, мусило б. Він не голився, відколи полишив Англію, але це поки не подарувало йому бороду, тільки тонкий шар щетини, що надає чоловікам слизького вигляду. Очі оточували темні, мову панди провалля, а мішки під ним були настільки темними, що скидалися на синці. Гремкоут сплавав у басейні один раз на день вранці, але решту часу уникав сонця. Він нажив собі нечесних статків не для того, казав він собі, щоб втратити все через рак шкіри. Чи взагалі через що-небудь. Він надто багато міркував про Лондон. У Лондоні в кожному з його улюблених ресторанів був метролотель, який називав його на ім'я і впевнювався, що він пішов задоволеним. У Лондоні деякі люди були перед ним у боргу, і він ніколи не мав проблем дістати квітки на вечір прем'єри. Як уже на те пішло, в Лондоні були театри з вечорами прем'єри. Грем Коутс завжди думав, що матиме приємне вигинання, тепер він починав підозрювати, що помилявся. Оскільки йому треба було знайти винного, він дійшов висновку, що все це було провиною Мейв Лівінгстон. Вона підбила його на це. Вона намагалась його обікрасти. Вона була стервом, вертихвісткою і шльондрою. Вона заслужила на все, що з нею сталося, і це вона ще легко відбулася. Він уже чув ображену невинність у своєму голосі, з якою він пояснював би, якби в нього взяли інтерв'ю для телебачення, що він захищав свою власність і свою честь від небезпечної божевільної. Чесно кажучи, це просто диво, що йому вдалося вийти з того офісу живим. А ще йому подобалося бути Гремом Коуцом. Зараз, як і завжди, коли він перебував на острові, він був Безілом Феніганом. І це його дратувало. Він не почувався Безілом. Безіло ось йому нелегко. Справжній Безіл помер ще малям і мав дату народження близько до Коуцевої. Одна копія свідоцтва про народження разом із листом від вигаданого священика згодом, і Грем отримав паспорт на нову особистість. Він підтримував життя особистості, Безіл мав надійну кредитну історію, безіл подорожував до екзотичних місць, безіл придбав шикарний будинок в Сан-Ендрюсі, навіть не глянувши на нього. Але в уямі Греме Безіл на нього працював, а тепер слуга перетворився на пана. Безіл Фініган з'їв його живцем. Якщо я лишуся тут. — мовив Грем Коуц. То з божеволію. — Що ви сказали? — спитала економка, визирнувши з дверей спальні з ганчіркою для пилу в руці. — Нічого. — Схоже, ніби ви сказали, що якщо залишитись, то з Вам варто вийти погуляти. Прогулянки вам корисні. Гремкоутс не ходив на прогулянки. За нього це робили інші люди. Але, можливо, подумав він, Безіл Фініган ходив на прогулянки. Він вдягнув капелюха з широкими крисами та змінив сандалі на кросівки. Взяв із собою мобільний, розпорядився, щоб садівник забрав його, коли він подзвонить, і вийшов із будинку на вершечку скелі, прямуючи до найближчого міста. Цей світ маленький. Не треба жити в ньому надто довго, щоб збагнути це на власному досвіді. Існує теорія, що в цілому світі є лише 500 справжніх людей, так би мовити, виконавців. Всі решта людей у світі, каже теорія, це масовка. Більше того, всі вони одне одного знають. І це правда, принаймні, в цілому. Насправді світ складається з тисяч і тисяч груп приблизно по 500 людей. І всі вони цілісіньке життя натраплятимуть один на одного, намагатимуться один одного уникати і неочікувано зустрічати один одного саме в тій чайній у Ванкувері. Цей процес невідворотній. Це навіть не збіг. Просто так влаштований світ, що не зважає на окремих людей чи на пристойність. Тож отак Грем Коутс зайшов до маленького кафе дорогою до Вільямстауна, щоб купити прохолодний напій і десь посидіти. перш ніж він подзвонить своєму садівникові і скаже, що той мусить приїхати і забрати його. Він замовив фанту і сів за столик. Заклад був практично порожнім, лише в дальньому кутку сиділи дві жінки, одна молода і одна старша, пили каву і підписували листівки. Грем Коутс видивлявся через дорогу на пляж. Це рай, подумав він, і йому належало б взяти більше участі в місцевій політиці, можливо, в якості мецената мистецтв. Він уже зробив кілька солідних пожертвувань острівній поліції, і, можливо, навіть знадобиться впевнитися, що... «Пане Коц?» – озвався голос позаду нього, схвильований і боязкий. Його серце тьохнуло. Біля нього присіла молода жінка. В неї була дуже доброзичлива усмішка. «Так несподівано зустріти вас тут», – сказала жінка. «Ви теж у відпустці?» Можна і так сказати. Гремкоут згадки не мав, хто вона така. Ви ж мене пам'ятаєте? Я Розі Ноа. Зустрічалася з довстоном Чарлі Нансі, так? Вітаю, Розі. Так, звісно. Я в круїзі з мамою. Вона все ще підписує листівки додому. Гремкоут зиркнув через плече у глиб маленького кафе. І на нього у відповідь зиркнуло щось схоже на південноамериканську мумію в сукні в квіточку. Чесно кажучи, продовжувала Розі, я не надто люблю круїзи. Десять днів плавати з острова на острів приємно побачити знайоме обличчя, правда? Ж Безсумовно, сказав Гремкос. Чи вірно я розумію, що ви з нашим Чарльзом більше не. ну, не пара? Так, гадаю, вірно, тобто так, уже не пара. З виду Гремкос співчутливо всміхнувся, взяв свою фанту і пішов з Розі до столику в кутку. Матір Розі випромінювала недоброзичливість як стара залізна батарея, що випромінював в кімнату холод, але гремкоуц був абсолютно чарівним і цілковито люб'язним і погоджувався з нею у кожному питанні. Справді обурливо, що круїзні компанії в наші часи собі дозволяють. Огидно, скільки недбальства дозволяють керівництво круїзного корабля. Шокує наскільки на островах нічого робити, і з будь-якого погляду неприпустимо, що пасажирам пропонують терпіти десять днів без ванни, лише з крихітним душем. Шокує. Матір Рози розповіла йому про декілька доволі приголомшливих ворожнеч, які у неї виникли з деякими американськими пасажирами, чиїми основними злочинами, як зрозумів Гринкоутс, було класти забагато наєдків у тарілки на фуршетній лінії атаки репету і загоряти на тому місці біля басейну, на задній палубі, яке матір Рози з першого дня беззаперечно визнала як своє. Грем Коутс кивав і спідчутливо мугикав, поки на нього лилася злоба. Цикав, притакував і пирхав, доки матір Рози готова була дивитися крізь пальці на свою неприязнь як до незнайомців, так і до людей, що мали якийсь стосунок до Товстона Чарлі. І вона говорила, і говорила, і говорила. Грем Коутс майже не слухав. Грем Коутс розмірковував. «Буде шкода» думав Грем Коутс, якщо комусь випаде повернутися до Лондона просто зараз і повідомити правоохоронцям, що Грема Коутса бачили на Сен-Ендрюсі. Його неминуче колись помітять, але все ж таки, можливо, цю неминучесть можна відтермінувати. «Дозвольте», – мовив Грем Коутс, – «запропонувати рішення хоча б для однієї з ваших проблем. Трохи вище по цій дорозі у мене є заміський дім. Доволі милий дім, як мені здається». «І якщо чого в ньому злишком, так це ван. Чи не бажала б ви завітати і потішити себе?» «Ні, дякую», – сказала Розі. Якби вона погодилася, варто було очікувати, що її матір вказала б, що їм треба вчасно повернутися у порт Вільямстауна після обіду. А потім дорікла б Розі за прийняття таких запрошень від фактичних незнайомців, але Розі відмовилася. «Це надзвичайно люб'язно з вашого боку», – сказала матір Розі, – «і з задоволенням». Невдовзі ззовні припаркувався садівник у чорному мерседесі, і Грем Коуц відчинив задні дверцята для Розі та її матері. Він запевнив їх, що безсумовно поверне їх у гавань заздалегідь до відбуття останнього човна на їхній корабель. «Куди, пані Фергюсон?» – спитав садівник. «Додому». «Пане Фергюсон?» – перепитала Розі. «Старе родове ім'я», – сказав Грем Коуц. І він був певен, що це правда. «Чи є родове ім'я точно?» Він зачинив задні дверцята і обійшов машину до передніх. Мейв Лівінгстон заблукала. А починалося все дуже добре. Вона захотіла опинитися вдома, у Понтефракті. Із мерехтінням та страшенним вітром одним ектоплазмічним поривом опинилася вдома. Вона востаннє поблукала будинком, тоді вийшла на двір, де був осінній день. Захотіла побачити сестру Урай і вмить опинилася в саду Урай, спостерігаючи, як сестра вигулює свого спрінгер панієля. Здавалося, це було так просто. А тоді вона вирішила, що хоче побачити Грема Коуца, і саме тоді все пішло шкереберть. Вона моментально опинилася знову в офісі в Уолдвічі, а потім у порожньому домі в Перлі, який пам'ятала з вечірки, що її Грем Коутс влаштовував 10 років тому. А потім... потім вона заблукала. І куди б не намагалася потрапити, все ставало тільки гірше. Вона не мала зеленого поняття, де опинилася. Нагадувала якийсь сад. Коротка злива промочила все довкола, але її не торкнулася. Тепер земля парувала, і Мейв знала, що вона не в Англії. Западали сутінки. Вона сіла на землю і почала схлипувати. «Чесне слово», – сказала вона собі. «Мейв Лівінгстон, зберися». Але схлипування тільки посилювалося. «Дати вам серветку?» – спитав хтось. Мейв підвела погляд. Пан похилого віку в зеленому капелюсі та з дуже тонкими вусами простягував їй серветку. Вона кивнула, а тоді сказала, «Мабуть, все одно марно, я не зможу їй торкнутися». Він співчутливо всміхнувся і передав їй серветку. Та не впала крізь пальці, тож мив, висякалася і промокнула очі. «Дякую, вибачте мені, якось забагато навалилося». «Буває», – мовив чоловік. Він укинув її, поглядом оцінюючи. «Ви хто, Даппі?» «Ні, не думаю, що таке Даппі». «Привид», – пояснив пан. Своїми тонкими вусами він надгадував їй Кебе Келове, чи, може, Дона Амічі, якусь із тих зірок, які старішають та все одно назавжди лишаються зірками. Ким би не був цей старий, він досі був зіркою. «О, ясно. Так я з них, а ви?» «Загалом так, у будь-якому разі мертвий». «О, я можу спитати, де я?» «Ми у Флориді, на кладовищі. Добре, що ви мене застали», – додав він. «Я збирався прогулятися. Хочете зі мною?» «Хіба вам не треба бути в могилі?» – спитала з побоюванням Мейв. «Мені стало нудно. Подумав, що не завадило б прогулятися і, може, порибалить». Вона завагалася, тоді кивнула. Було приємно з кимось побалакати. «Хочете історію?» – спитав старий. «Не дуже», – зізналася вона. Він допоміг їй звестися на ноги, і вони вийшли із саду спочинку. «Прийнято». Тоді я стисло, не буду надто довго розводитись. Знаєте, я можу розповідати історію так, що вона триватиме тижнями. Вся сіль у деталях. Що згадуєш, а що ні. Тобто пропусти погоду, і у що люди вдягнені, то вже вважай в, в половину історії. Колись я розказував історію. Слухайте, мовила вона, якщо збираєтесь розказувати історію, то просто розказуйте гаразд? І вистачало кепської прогулянки вздовж дороги у дедалі щільніших сутінках. Вона нагадувала собі, що її не зіб'є машина, яка їхатиме повз, але це її все одно не заспокоювало. Старий почав говорити, ніжно наспівуючи. «Коли я кажу тигр, ви мусите знати, що це не просто той смугастий індійський кіт. Просто так люди називали великих котів – і пум, і риси, і ягуарів, і всіх інших. Це зрозуміло? Звісно. Гаразд. Отже, це було дуже давно», – почав він. Всі історії належали тигрові. Всі історії, що колись були, були тигровими історіями. І всі пісні були тигровими піснями. І я сказав би, що всі жарти були тигровими жартами. От тільки в часи тигра не було жартів. В історіях тигра важило тільки, наскільки міцні в тебе зуби, і як ти полюєш, і як ти вбиваєш. Не було в історіях тигра ані лагідності, ані хитрості, ані миру, Майв спробувала уявити, які історії може розказувати великий кіт. То вони були жорстокими? Інколи. Але здебільшого вони були поганими. Коли всі історії та всі пісні належали тигру, для всіх були погані часи. Люди набувають форми пісень та історії, які їх оточують, а надто якщо в них немає власної пісні. А в ті часи в тигра всі історії були темними. Вони починалися у сльозах і закінчувалися у крові. І тільки такі історії люди цього світу й знали. А потім нагодився Анансі. Що ж, гадаю, ви знаєте все про Анансі? Не думаю. Ну, якби я почав розповідати вам, яким розумним, яким вродливим, яким чарівним, яким хитромудрим був Анансі, то міг би почати сьогодні і закінчити тільки наступного четверга. Тоді не починайте, сказала Мейв. Повіримо на слово. Що ж зробив цей Анансі? Що ж, Анансі виграв історії. Виграв? Ні, він їх заслужив. Він відібрав їх у тигра і зробив так, аби тигр більше не міг потрапити до реального світу, тільки невтіленим. Історії, що їх розповідали люди, стали історіями Анансі. Це було скільки, 10 чи 15 тисяч років тому. Тож в Анансіних історіях була дотепність і облуда, і мудрість. Нині всі люди в усьому світі не думають лише про те, як полювати і як полюють на них. Нині вони починають міркувати, як їм вирішити свої проблеми. Іноді заганяючи себе міркуваннями у ще більше проблеми. Їм досі треба набивати животи, але тепер вони намагаються придумати, як робити це, не завдаючи собі праці. І саме тоді люди починають користуватися головою. Дехто думає, що першим інструментом була зброя, але все було навпаки. Перш за все люди придумали інструменти. Спершу – костер, потім кійок, і так щоразу. Тому що зараз люди розповідають історію Анансі, і вони починають думати, як домогтися поцілунку, як отримати щось просто так, просто ставши кмітливішим чи смішнішими. І саме тоді вони починають творити світ. «Це ж лише народна казка», – сказала Мейв. «Люди завжди спершу придумували історії». «А це що змінює?» – перепитав старий. Можливо, Анансі – це просто якісь малиї сказки, придуманої в Африці на свіданку часів хлоп'ям із мошкою на нозі, яка вгрузає свій костер у землю і придумує пришелепкувату історію про чоловіка, зробленого з дьогтю. Це щось змінює. Люди реагують на історії. Вони розповідають їх самі. Вони розповідають їх самі. Історії ширяться, і поки люди їх розповідають, історії змінюють оповідачів. Тому що нині народ, в якого на думці було тільки бігати від леві і витриматися подалі від річок, аби крокодилам не дісталось халявне їдло. Нині він починає мріяти про геть нове місце для життя. Світ може лишатись тим самим, але ж палери змінилися, геш? ж? У людей досі та сама історія, де вони народжуються, роблять всяке й помирають, але тепер ця історія означає щось інакше, ніж означала раніше. Ви хочете сказати, що до анансі світ був дикунським і поганим? «Ага, десь так». Мейв переварила це. «Що ж», – бадьора зазначила вона, – «тоді, безперечно, добре, що історії тепер анансині. Старий кивнув. Майв запитала. «Тигр хіба не хоче їх повернути?» «Він хоче їх повернути вже десять тисяч років». «Але йому не вдається, правда?» Старий промовчав, видивляючись у доличинь, потім знизав плечима. «Кепська, якщо вдасться». «А що Ананси? Ананси мертвий», – відповів старий. «А Дапі небагато може зробити!» «Як привид, я цим обурена!» «Що ж, Дапі не можуть торкатися живих, пам'ятаєте?» Мейв поміркувала хвильку. «А чого я можу торкатися?» Старим обличчям майнув хитрий і вираз. «Ну, ви можете торкнутися мене!» «Я хочу, щоб ви знали!» Удавана ображено сказала Мейв. «Що я за міжня?» Його усмішка стала тільки ширшою. Вона була милою і ніжною, теплою і небезпечною водночас. Власне кажучи, такого роду контракти закінчуються словами «поки смерть не розлучить нас». Мейв це не вразило. Штука в тому, – продовжив він, – що ви нематеріальна дівчина. Ви можете торкатися нематеріальних речей, таких, як я. Хочу сказати, якщо забажаєте, ми могли б станцювати. Тут, далі по вулиці, є годяще місце. Ніхто й не помітить пару дапі на танцювальному майданчику». Мейв подумала над цим. Вона вже дуже давно не танцювала. «А ви добре танцюєте?» – спитала вона. – Ніхто ніколи не скаржився. – Я хочу знайти чоловіка, живого чоловіка, якого звуть Грем Коутс. Ви можете мені допомогти? – Точно можу зорієнтувати вас у вірному напрямку. То як, ви танцюєте? У кутики її губ закралася усмішка. – Ви ще питайте? Ланцюги, що стримували паука, впали. Пекучий і безперервний біль, наче хворий зуб, що заполонив усеньке тіло, почав минати. Павук зробив крок уперед. Перед ним було щось схоже на тріщину в небі, і він попрямував до неї. Попереду він бачив острів. Він бачив маленьку гору в центрі острова. Бачив чисте блакитне небо, пальцями, що хиталися під вітром, білого мартина, високо в небі. Але поки дивився, світ ніби зменшувався так, ніби він глядів на нього не з того кінця телескопа. Світ стискався і вислизав, і що більше павук до нього біг, то далі він відсувався. Острів був відображенням у калюжі, а потім усе зникло. Павук був у печері. Краї предметів були ламкими, більш ламкими і гострими, ніж скрізь, де він був раніше. Це було інакше місце. Вона стояла біля входу до печери між ним та відкритим небом. Він знав її. Вона дивилась йому в лице у грецькому ресторані в Південному Лондоні, і з рота її вилітали птахи. — Знаєте, — сказав павук, — мушу сказати, у вас чудернацьке уявлення про гостинність. «Прийшли б ви у мій світ, я б зробив вам вечерю, відкуркував пляшечку вина, увімкнув приємну музику і подарував би вечерю, який би ви ніколи не забули». Обличчя її було байдужим, викарбуваним із чорного каменю. Вітер лопатів краєчками її старого бронатного плаща. Тоді вона заговорила, і голос її був високим і самотнім, наче крик Мартина в далині. «Я забрала тебе, тепер ти покличеш його!» «Покличу його кого?» Ти скавучатимеш, рюмсатимеш, твій страх розпалюватиме його. Павук не скавучить, сказав він, але не був певен, що це так. На нього глянули її очі, чорні й блискучі, як уламки обсідіану. Ті очі були, мов чорні діри, вони нічого не випускали, навіть інформації. Якщо ви мене вб'єте, сказав павук, я знайшлю на вас прокляття. Він міркував, чи в нього насправді було прокляття. Мабуть, було. А якщо ні, то він був певен, що зможе його зимітувати. «Це не я вб'ю тебе!» – сказала вона. Підняла руку, і була то не рука, а пазур хижака. Вона привела пазуром по його обличчю і по грудях, і жорсткі кіхті занурювалися йому у плоть і рвали шкіру. Болюче не було, хоча павук знав, що невдовзі заболить. Намистинки крові почервоніли йому груди і скрапували з обличчя. Очі запекло, кров торкнулася губ, павук відчував її смак і припах з заліза. «Ось!» мовила жінка далеким вигуками птахів. «Ось і починається твоя смерть!» «Ми з вами розважливі створіння!» – сказав їй павук. «Дозвольте запропонувати, можливо, значно слушніший альтернативний сценарій, що теоретично піде на користь нам обом!» Він сказав це з легкою усмішкою. Сказав це переконливо. «Ти забагато говориш!» – похитала вона головою. «Досить балачок!» Тоді сягнула йому в рота гострими пазурями і одним болючим порохом вирвала йому язик. «Отак!» – мовила вона. А тоді ніби відчула до нього жаль, оскільки майже ніжно торкнулася павукового обличчя і промовила «Спи!» І павук заснув. Матір Розі, скупавшись, повернулася свіжішою, піднесенішою та, безумовно, осяйнішою. «Перш ніж відвести вас до Вільямстауна, чи можу я провести вам в швидку екскурсію будинком?» спитав Грем Коутс. «Нам треба потрапити назад на корабель, але все одно дякуємо», відказала Розі, яка не змогла переконати себе, що хоче в ванну у будинку Грема І Її мама звірилася з годинником. «У нас 90 хвилин, дорога до гавані не забере, в нас більше 15 хвилин. Не будь невічливою, Розі, ми залюбки подивимося ваш будинок». Тож Грем Коутс показав їм вітальню, робочий кабінет, бібліотеку, телевізійну кімнату, їдальню, кухню та басейн. Він відчинив двері за сходами, що скидалися на вхід до Кемерчини для Мітал, і повів гостей дерев'яними сходами донизу вдовмурованого у скелю винного погребу. Показав їм вино, переважна частина якого дісталася йому з будинком. Провів їх у глибвинного винного погребу до порожньої кімнати, що в далекі часи до появи систем охолоджування, була м'ясосховищем. Тут завжди було зимно, зі стелі звисали важкі ланцюги, а порожні гаки на кінцях показували, що колись давно тут висіли цілі туші. Гремко удвічливо притримав важкі залізні двері, поки обидві жінки заходили до середини. А знаєте, люб'язно зазначив він, я оце щойно забагнув, вимикач лишився там ззовні. Чекайте но. Ну. А тоді захряснув за жінками двері і щільно закрив засуви. Узяв із винного стележа запелюжено на вигляд пляшку шаблі Прем'єр Крю 1995 року, пішов пружним кроком на гору сходами і повідомив трьом працівникам, що дає їм тиждень відпустки. Коли він піднімався сходами до кабінету, йому здалося, ніби за ним щось беззвучно йшло, але коли обернувся, там нічого не було. Химерним чином його це заспокоїло. Він знайшов в коркотях, відкоркував пляшку і налив собі тьмяний бокал вина. Випив, і хоча ніколи раніше не мав, удосталь часу на червоні віна, забажав, щоб його питво стало густішого і темнішого кольору. Воно мусить бути кольору крові, подумав він. Розправившись із другим бокалом шаблі, він усвідомив, що винуватив у своїй лихій долі не ту людину. Мев Лівінстон, як він тепер розумів, була лише жертвою обману. Ні, вінувати те, очевидно, і беззаперечно, треба було Товстона Чарлі. Якби не його втручання, його злочинне вторгнення в комп'ютерну систему офіса Грема Коутса, сам Грем Коутс не був би тут, у вигнанні, наче білявий Наполеон, на ідеальній сонячній Ельбі. Він не мав би злочасних труднощів у вигляді двох жінок, ув'язнених у його м'ясосховище. Якби Товстон Чарлі був тут, подумав він, він вирвав би його горлянку разом із зубами. І думка ця шокувала його так само, як порадувала. «Не варто переходити дорогу Гремові Коуцу. Настав вечір, і Грем Коуц дивився з вікна, як атака репету пропливала повз його дім на скелі за горизонт. Він замислився, коли вони помітять, що двох пасажирок бракує. Він навіть помахав.